Capitolul 2 După amiaza zilei de 22 iunie, fiind duminică, Ștefan se înțelesese cu luchii să o petreacă împreună. Ștefan, în ziua de 21, fusese de serviciu dimineața sa și nu știa nimic când se trezia a doua zi, că Rusia fusese atacată și că generalul pronunțase faimoasele lui cuvinte – Vordon, treceți prutul! Dar, ca majoritatea oamenilor, Ștefan nu se miră prea mult când află. Acest atac, ca și intrarea noastră în război, Flutea de multă vreme în aer. Mulți gândeau că acest război se va termina, ca și toate celelalte duse de Hitler, în câteva săptămâni sau luni. Uriașul cu picioare de lut se va prăbuși și la loviturile tancurilor germane va îi smugni acolo o răscoală. Toți simțeau însă că acest act ne va aduce mari nenorociri și trăiau în mod acut sentimentul dezastrului. Napoleon își spuneau alții, a fost înfrent în Rusia, la fel va păti și Hitler, care nu e un Napoleon cum nu e o ceoară vulturi. Marile nelegiuire ale tuturor timpurilor se comit din pricina inerției mediului în care ne credem în siguranță și care se schimbă numai cu mijloace mari. Ei bine, aceste mijloace, furtunile sociale, revoluțiile, răscoalele, apar provocate de cauze misterioase. Poți chinui un popor fără ca el să se ridice și, din potrivă, în plină pace, libertate și bunăstare, marea de oameni începe să se agite și să dea naștere unui uragan. Ce se va întâmpla? Am navigat de bine de rău până acum printre stânge ascuțite, fără să ne lovim mortal, dar iată, acum am intrat în foc. Acest general e și el orbit de credința lui Hitler, căruia i-a deschis drum în țară, că victoria va urma curând acestui atac fulger și că armatele noastre se vor întoarce în țară triumfătoare. Ce va fi? Ce va ieși din această lume încleștată? Așteptând o pe Stefan Ștefan se plimba în sus și în jos în fața intrării parcului Carol. Venise mai devreme. Trecură multe minute până cei îl văzu lumea care intra și ieșa și ce striga o țigancă de a Se apropie și se uită. Avea parcă cinci rânduri de fuste și era lăiață. Stătea jos ca o cloșcă și trăgea dintr-o pipă mare de bulibașă, înconjurată de broșuri, care reprezentau un inț cu mustață pe oală, încins cu un șor, plin de sânge și o bardă în mână, rânjind bestial. Țiganca răcnea. Luați romanul lui Stalin, dea o travă în loc de vin. Ștefan cumpără și el o broșură pe care o răsfoi câteva minute, apoi o aruncă la coș. Nu era nimic în ea, în afară de o falsă biografie, incredibilă, din care reieșea că Stalin îi omoruse pe toți bolșevicii și că dacă mai scăpase vreunul, îi va veni și aceluia în rândul. a apăru liniștită, cu un surs de triumf pe buze, straniu în această zi, ca și când ea ar fi știut ce o să fie și avea pe chip această siguranță de sine. Femeile s au astfel de expresii din motive cu totul deosebite decât ceea ce putem crede noi și care nu au nicio legătură cu evenimentul din afară. În mod ciudat, trecerea timpului nu confirmase în sufletul ei alegerea făcută. Ei plăcea Stefan și străbătuse cu el toată iarna străzile înzăpezite ale Bucureștiului, agățată de brasul lui și cântându-i, subjugată de o pornire de tandrețe nestăvilită. Dar chiar prin absența lor, cei doi, Adrian și Mihai, se ridicau din ce în ce mai mult în gândul ei, ca și când trecerea timpului le ar fi șters din ce în ce mai mult păcatele și pe zice ce trece îi slăbeau dorința de a-și mai lega viitorul de acest băiat de la țară care o iubea cu tot sufletul lui. Dar ce era în realitate acest suflet? Parcă nu avea chip și formă, era ca o flacără, dar din ce ardea? Cu adevărat consistente la el erau doar instinctele, în special cel de adaptare, în niciun an devenise bucureștean și fremăta să se instaleze în oraș cât mai trainic, ajunsese ziarist la un mare cotidian, și se promisese chiar că va fi trimis la Paris, și acum vrea să se însoare după ce o cucerise pe ea, pe Lucy, sora colegului de la ziar, primul om în casa căruia fusese primit și așezat la masă. Ce se facă ea cu el? Nici nu știe că trăiește. E un băiat minunat, dar pe care numai norocul îl poate ocroti. Și dacă nu are noroc? În timp ce doctorul Spurcaciu, să nu ne mai gândim că a fost și el orbit odată de o gelozie devastatoare și a putut să-i scrie scrisoarea aceea. Era un om pe care dacă îl pândai să-și păstreze niștirbită încrederea în tine, dacă îl ajutai să se ferească de un eltitor perfis, câtă siguranță ți inspira el în schimb. Gândirea lui, bine ținută în frâu, era sub aparența tăcerii veșnic prezentă. Iar ca chirurg, luchii se interesase, doctorul Spurcaciu era de pe acum mâna dreaptă a profesorului său, care îl luase la el în spital îndată ce ieșise de pe băncile facultății și operau împreună. În acest timp și Adrian câștiga în fața fetei un teren din ce în ce mai curat. Urâta faptă, deși nu se ștercea, își pierdea din mărine și așa se face că Lucky începu să se întâlnească mai rar cu Ștefan și în acest timp să-i vadă rând pe rând pe cei doi ca o dinioară. Se simțea fericită cu acești trei bărbați care îi încântau sufletul fiecare cu secretul său pe care ea, fără să se mai stăduiască, neliniștită să-l descifreze ca altădată, îl contempla răpită ca în fața unui horoscop viu în care știa că și viața ei a amestecată. Nu din altă parte, ci dintre acești trei își va alege bărbatul. Tocmai de aceea îl și adusese pe Ștefan la egalitate cu cei doi și totul se redusese între ei doar la sărutări serafice. În schimb, Ștefan considera liniștit căsătoria sa cu Lucchi, iminentă. Era adevărat că această iminență putea să însemne și câteva luni. După ce îl numise logornicul ei, Lucii nu mai făcuse apoi nicio aluzie la această declarație, dar nici noi în Și Fetele au socotelile lor, nu trebuie să le turbur cu nimic, chiar dacă limpezirea acestor socoteli poate să dureze și un an. Luchii, ce zici? O întâmpină Ștefan crezând că ea se gândea și parcă știa mai multe decât el despre evenimentul care avusese loc. Ce zice Nichii? Ce să zică, stă tot timpul lângă aparatul de radio și ascultă. Și fata se strâmbă, parcă fratele ei ar fi făcut un lucru derizoriu. Ca și când, adăugă ea, ai putea afla mai multe de la radio. Nu află mai multe decât știe toată lumea. Suntem în război, o să fie rău de voi bărbații și de noi, că multe o să rămânem nemăritate dacă nu se termină repede. Ai dreptate, zise, dacă nu se termină repede, cine știe ce ne așteaptă? Intrară în parc și se amestecară cu perechile care se prindau pe alei. Se auzau strigăte de copii. Soarele inunda aleia principală cu lumina lui bogată de iunie. – Abia aștept să ne căsătorim luchii, zise Ștefan deodată ca și când o brusc bruscă i-ar fi umbrit sufletul. Ar fi vrut să fie a lui și nu înțelegea pe de o parte vraja cu care ea a învăluia tot timpul și în același timp de ce daia tot mai mult înapoi. Oh, – O, îi el la ureche cu un glas fierbinte. Dacă ai ști cât de mult te iubesc și ce dormie de tine, te iubesc atât de mult încât simt un chin că n-am cum să te dovedesc. Mă fac să mă perpelez, am slăbit, am început să nu mai mănânc, mă gândesc tot timpul numai la tine. Ea izbucnit un râs înalt de fericire, auzindu-i cuvintele pline de patimă. El avea în glas atâta foc cât nu aveau cei doi împreună și când râdea, se gândea și la ei că nu se pricep să-i spună astfel de cuvinte. Erau întortocheați. Refulați, pânditori, orgolioși. Într-o bună zi o să-i spună da acestui băiat și adio-o întâlniri minunate cu Adrian, al cărui spirit era pentru ea o continuă de lectare și adio-o tăceri încărcate de gânduri comune cu Mihai. Dar asta nu va fi curând. S-ar putea chiar să nu fie deloc. Cine poate să știe? Cum, Ștefane, să te însori toate de tânăr?" exclamă ea. Căsătoria e un jug." Ei!" exclamă el. Jugul ăsta îl vreau. Cu tine va fi cel mai ușor dintre toate." Ești tu atât de sigur?" îl întrebă ea uimită cu un aer visător. Parcă se uita în ea însăși și încerca să-și dea seama. Putea fi adevărat? Știa băiatul ăsta mai multe decât ea? O putea face el să rămână ca și acum liberă în timp ce s-ar lega de el printr-o căsătorie? Cine poate să știe ce iese dintr-un bărbat după ce a pus stăpânire pe tine. Dar din femeie. Cât sunt liberi, oamenii sunt minunati. Când încep să trăiască sub același acoperiș, ajung să fie stăpâniți de demon. Câte nu au și citise. Părinții ei făceau o neverosimilă excepție, dar nu și rudele și cunoscuții. Cum să afle ce putea ieși din sufletul acestui bărbat precoce de la țară, când el era un lăstar, ale cărui proporții viitoare nu se puteau ghici? Dacă este din el un strâmb și la strup și la suflet, în ciuda atrăgătoarei aparențe. Nu, hotărât, foarte bine făcut să ia totul și faptul că devenise femeie cu el, un băiat curat care știa să respecte un sentiment și foarte bine că apoi continuase să-l cucerească, în timp ce lăsa ca în sufletul ei să aibă loc un recul." Dacă sunt de ceva sigur, atunci sunt sigur că noi doi vom fi fericiți," zise Ștefan. Dar ea spune zise el deodată. Tu îl mai vezi pe doctorul Spurcaciu? Nu te întreb de ismenitul ăla de Adrian. Știu că îți provoacă repulsie. Dar doctorul... doctorul... Bineînțeles că îl văd. Doar știi că ne-am împăcat. Altfel nu-l invitam la revelion. Dar nu cu el am petrecut eu revelionul." Adăugă ea cu o sticlire pedepsitoare în priviri și frumosul ei echip scăldat în strania lui lumină interioară se făcu rece. Ștefan, se pot să mori? — Da, așa este, rosti și el dur și neînduplecat. — Totuși îl mai vezi. — Ar trebui să nu-l mai văd. — De ce? zise și ea în același fel. — Ai fi zis că nu înțelegea cu niciun chip de ce n-ar mai avea dreptul să-și vadă un prieten. — Ești nebun, adăugă ea. — La ce-ți boară gândul? Trebuia înăbușită în fașa de gelozia lui care îl făcea să-și aroge aceste drepturi. — Acum ori niciodată. Dar el nu cedă, rămase posămărât și repetă. Așadar îl vezi și eu credeam că nu-l mai vezi. Ștefane, încetează sau plec, șoptia întristată. Și această tristețe amână presiunea pe care pentru întâia oară o făcea el asupra ei, dar nonimicii. Îi sugera cu putere că acele întâlniri nu se asemănau cu ale lor, ceea ce era și adevărat, ascunzând cel puțin pentru moment triplul ei joc. Bine, Luchi, zise și el și chipul lui deschis și se închise, ca și când un nor trecute peste el și îl lăsase umbrit. La urma urmei, tu ești liberă să faci ce vrei. Am uitat." Credea că o să o impresioneze. Ea izbucnie în râsul ei înalt și lumina din privirea ei se aprinse de dragoste pentru el. Cum e cu jugul ăla?" exclamă ea. Văd că deocamdată vrei să-l pui pe gâtul meu și tu." Tu să rămâi liber ca pasărea cerului? Nu se poate, Ștefană. Ești dominat de idei rudimentare. N-ai încredere în iubita ta. Ba, am, zise el, dar nu pot să te văd stând de vorbă cu altul. Dacă ai, zise ea atunci ca și când ar fi rostit o sentință, atunci lasă-mă liberă, ai încredere. Nu voi face nimic din ceea ce nu va trebui să fac. Bine, răspunse Ștefan, dar tot umbrit. Bine, Luchi! Ea îi surâse și își lipi din mers fruntea de-a lui. Îi șopti. Acum putem să mergem la un cinema? Mergem, răspunse Ștefan mai senin. Și făcură că întoarsă și ieșiră din parc.